Andal san Andal poglavlje. Babu kafiyeti salati za Nebi sallallahu alejhi ve sellem. Poglavlje o načinu uh, salavata znači učenja salavata na vjerujeska sallallahu alejhi ve se u namazu u, u, u te shahadite tahiyatu obično pa učenjanska da govori o tehija oni misle na ovaj tešehud koji su uči. ovo sa što smo imali da kažu salavate kod nas sve se zove tehija to kod nas on su mi zoveme tehija to učenje i učenje i ovaj i ovog tešehuda i učenje salavata i dove i u nas se sve to nabrajamo u smatramo pod tehijatu dokret ćemo učenjanska govori to on to razvije sve tri tih stvari hadis 117 po redu anabdurahman ibn abilaila ale... لاق قاب ابن عجرة فقال الا اهدي لك هديه كاج عبد الرحمن بن ابي ليلى كاج سريمي يكب ابن عجرة اصحاب رضي الله عنه يراكم وتشتاتي اوديلهم يد هديه فاين النبي الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم خارج علينا Fekulna, kaži, vjerovisnik sallallahu alaihi sallam je došao, jednom izašao kod nas i rekao, ja, Fekulna, rekli smo mi, ja, Rasulallah, o, alahu, poslaniće, kad alimna kejfe nusallimu alike. Mi znamo kako da te selamimo. Kako, kako selam ovdje riječ? Fekifinu salli alike, ka, ka, kaži, kako da donosimo selavat na tebe. Kaži, znamo kako da te selamimo misli se ove tehijatu. Ove tehijatu je došla forma kako da se selami postani se selam u namazu. Fakada alimna kejfinu selam, znači znamo kako da te selamimo, znači u priliku učenja tehijatu, fekejfinu selamimo, kako da nosimo selavat na tebe. Pa ono onda odgovori, to je taj oblik, ta forma koju ćemo spomenuti, koju inače učimo u namazu. Kale, kulu Allahume salli ala Muhammedin. Recite, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa, wa, wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Poznate znači ovaj oblici uglavnom i mi znamo, hoćemo na pamet. <coughs> uh, značenje bi u debilo ako hoćemo na prevedemo Allahumma Salli. Nekaj se salavat na Muhameda i na porodicu Muhameda. Kao odnosno sali, znači tražimo da lažeš anu. Allah moj znači donosi, donesi salavat do ima lažešanda donesi se salavat na Muhameda i na njegovu porodicu kao što si, kao što donosiš salavat na Ibrahima i njegovu porodicu. Ti si Hamid Međid, Hamid, znači onaj koji je vrijedan havali, Hamid, to je si, uh, ova siga posebna na naravskom jeziku, u kojim se pojačava značenje. Hamid Međid, Međid, uh, znači vrijedan, ti si onaj koji je vrijedan slavi, vrijedan pohvali, hvali i slavi. Ta se veliča. Barikala Mohamedin, i neka na, uh, i učin, uh, daj bereket, Daj bih reket Muhamedu i njegovoj porodci kao što se učinio beričetnim Ibrahima i njegovu porodicu. I opet završava se. I neke Hamide Eh Znači ovo je ta forma koja se uči, eh, kojom se donosi salavat u, u, u, u, kod nas, kako mi zove tehijatu. A onda imamo razilaženje, kućenjaka poznato, razilaženje eh, između četiri mezeva da li je učenje salavata rukn, valjanosti namaza, ili je samo ili samo uh, sunet ili vađb. Pa tako dakle, imamo dva mezeva, šafijski i hambelijski mezeve na stavu, da je uh, učenje salavata u namazu nakon etehijatu da je šart valjanosti namaza. Ili ruk, ruk namaza. Kako znamo da je rukn? Pa kažu, ko ne prouči salavatu u namazu, namaz mu je batil. On namirno, svjesno ne prouči. To je stav dva mezeba, znači šafijskog i hambelijskog. Mi si znači, opet na podlačem vode, na zadnjim tešehudu. Ako su dva rekata, pa se uči tešehud, to je zadnji tešehud. Ako je tri rekata, znači nakon tri rekata tešehud. Četvri rekata namaz, nakon četiri rekata tešehud. Znači, ko ne prouči namirno svjesno, ko ne prouči ovaj tešehud, o, pardon, salavate, namaz mu i batil po ova dva mezeba. Šta im je dokaz, kaže, tekst hadisa. Pitali su o sabi kako da donosimo se lovat na tebe, on kaže, kulu, recite. E, do, znači, došla, je, do, došla su riječ u naredbu danoj formi. Pa im rekao što da kažu. E, druga dva mezeba, drugi stav učenjaka, to su Ebu Hanife i Malika, znači Hanefijski i Malikijski mezeb i velika skupina učenjaka su na tom stavu, da je u stvari učenje salavatom sunnet sunet. Znači, nini važ nego sunnet Šta je njima dokaz da sunet? Kaže, zato što je došlo u hadisu, u hadisma, raznovad, i u vredoslim hadisma, kojem se spominje tešehud, da je poslanik sam sanakao, i da faalte hada, faqad qadajte salatek. Kaže, kada... Učiniš ovo, ti si završio svoj namaz. A vjerodostan hadis, da taj dio hadisa. Kaže kada učiniš ovo, ti završio sve, kada učiš, kada proučiš te shahu da tehija tu mimo salavata, kaže ti si završio namaz. A dajte, znači završio sve. Što znači da ovo što se uči posli da da je to, da je to na stepenu, stepenu sunneta. Anefija došao još dalje, on su rekli znači sve ono poslije što dođe nakonetehija to da ne potpada pod ruknomet namaza. Ko da Nefija nije predavanje selam rukama namaza. Kraj namaza nije predan selam. Dokod na likija jeste. Uglavnom, ovaj hadis govori o tome da je vađib, ono bliže je stav, Allah zna najbolje na čemu su šafija i hanabile, da je vađib odnosno da je rukom valjano se namaza ili vađib svejedno učiti znači, salavate u etehijad priliku, na, na, na zadnjim tešahudu. E, ovo što dobijem Allaho Đelešanu da, da čini salavat, da donese salavat na vjerovjesika sallallahu to se prenosi od Ebu Al Ali u Buhari Ebu Al Ali Tabin da usvari to najviše da oni što imamo nešto prema no, tomaćenju šta znači Allahov salavat na poslanika sallallahu alejhi a to je cenaug alihi ve tadimu pozvala pozvala poslanika sallallahu alejhi ve sellem uribata toš kod melika i veličanje poslanika da, Allah, da je poslanika sallallahu alejhi na velikog svepeda kod Allah dželle šanu Hadis ukazuje da je odprava prava vjerovidesnika Muhameda sallallahu al-sallam da dovimo za njeg da donosimo salavat na njeg. A narodno šta je razlog tome, osnovni razlog tome, što je, sada nam je vjera, sva tumačina vjera je došla preko, preko poslanika sallallahu al-sallam. Ne bi znali ništa od vjere da nas on nije pučio. A lažiš, da nije njega učinio posljednik nama i zato ima tu veliku zaslovu. <tuh> A... Uh -huh. uh -huh također poslanik s.a.m. je poučio ashaabe poučio ashaabe da na ovakav način donosi i selam, pozdrav i salavat na njega također ovo ukazuje na visoke stepene vjerovijesnika Muhameda s.a.m. i time što čita umedovi za njega stalno ga spominjimo a to je došlo i kuranskom majetu u suri koju suri kako je kod nas šerh urafa'na leke dhikrek i mi smo tebi podigli spomin koji spomin a to što ga mi spominio spominio Muhammed je sam samim u ezanu u, ezan, u ikametu spominio ono posljednik sam samim u namazu stalno tim je podignio naravno da je podignio tim je Hadis ukazuje na to da je uh, uh, kako su uh, uh, kako je selef ovog umeta nastoja, ali da prenesu znanje jedni drugima. I tu obliku ono, uh, na lijep način da kaže jel, da ćeš da ti udijelim hediju, a hedija je u stvari da prenese određeno znanje. Hadiz da mu prenese. Ovo određe došlo u, to, u tekstu salavata, to je Hamid, Međid. To oba ova izraza se, eh, odnosno svojstva opsa lađa lašanhu vraćaju da u stvari na, na savršenost lađa lašanhu sve ukazuje na njegov savršenstvo jer hvali se onaj ko zasluži eh, ko da, da, da se veliča i se njegov medžd kod nas se prevodi kao slavljen veličanstveno, u stvari, vraća se na sifetu azameva i džlal, na iskazivanje, znači na, na, poštovanje veličanja Lahađe Lašanu. Jedno i drugo ukazuju, znači, na to svojstva Lahađe Lašanu, da je savršen. I da ima lijepa imena. Najuzvišenija, najljepša imena. Bereket koji se ovdje spominje u nastavku u drugom dijelu. Bereket znači spominjali smo, čak smo držali predavanje bereketu. Bereket znači e, nema i za jade, da, da, nešto, da nešto, nešto povjećava, da nešto raste. I kad nekom mi dovimo za bereket, u stvari dovimo mu, dovimo da mu se poveća hajr u onome što ima. Da kaže za nekog, jel bareke laofike, da Allah te učini beričetnim, da da u tebi hajra, da da u tebi hajra u smislu hajra u čemu, u kojeg hajra? Hajra u smislu ovaj, da, si, da si plodotvoran, da si korisan i za sebe i za druge ljude. To znaš stvari, znači bereket. I kad kažemo da, da govorimo o toj temi za neku stvar, da u njoj ima bereketa, uh, ta stvar ne mora znači da ona velika i da je krupna, da je mnogobrojna. Bereket ne znači to, nego da od nje ima veliko hajra. Bezobre što ona mala, neko ima u malom imetku, u maloj plati veliki bereket pokrije sve što mu treba od života i viška od toga. I čak se vapa zaradi na tome. Neko ima ogromnu platu i ogromna sredstva materijalna, a ne bereketa u tome. Kaže, ne znam gdje mi to ode, gdje ušto to trošim, ušto trošim možda i haramima, pogrešnim stvarima. Ne bereketa ušto u tome. To znači u stvari bereket. A u hadisu je došlo da, znači, da, da, da, da ovima lažja šanu, da da bereketa Muhamedu i njegovoj porodici, Ovo da kažem porodci, ali hi, znači imamo dva tumačenja, da se mislije na njegovu porodcu ili na njegove sljedbenike, jedno i drugo tumačenjima. Ali hi može značiti, ali znači, ali nekog, ali znači porodca nekog. A imamo drugo značenje, ali u stvari, et ba, sljedbenici. Jedno i drugo poznato tumačenje kod Olemih. Znači, da ovima lažja šanohu, da da bereketa Muhammedu i njegovoj porodci ili njegovim sljedbenicima. A onda je zanimljiva stvar ovde da se u, u, u jednom i drugom, znači i donošenju, e, i donošenju ovaj salata, salavata i traženju i doveljem bereketa uh, upoređuju uh, mi kažemo odima poslanika sallallahu alejhi ve za njega, njegovu porodicu ili, ili, ili njegove sledbenike da da, da, da da ovaj salavat, odnosno pohvala da se, da se hvali da se dovi za ni i bereket kao što je Dao Allah Želšanu Ibrahimu i njegovim sljednicima, njegovim porodci. E sad ovdje je budala jedna, jedna jako zanimljiva mesela. A to je da nema razilaženja kod muslimana, među musliman, među lemom, da je Muhammed s.a.v. najbolje stvorenje koje je hodilo od Unjalku, koje će hoditi do sudnjih dana. Znači, Muhammed s.a.v. je bolji od Ibrahima, ali i I to je potvrđeno širijaskim tekstom. Ako toga nima razilaženja. Ako je neko bolji u nečemu, onda je nelogično da bolje upoređuješ sa onim koji je na nižen stepenu. I tu sad dolazim kao neki vid nekog, neke šube. Kad nekog u nečemu upoređuješ, da recimo, se da mi kažemo sada onaj, ovaj, Kažemo da je to da Allah Žešanuhu učini beričatni kao što je učinio beričatni vedu našeg. Ne mislimo u smislu poniženja, nego u smislu toga znači, dođe nekako onog za koji mi po vanštini znamo. Da je, da je recimo ima vrednije, vrednije osobine, upoređuješ sa nečim koji ima, koji ima, koje po mi manjišnji znamo da ima, da ima manje vrijedne osobine. I nekako ne ide, jel tako? Obično upoređiš obrnuto. Obično da kažemo, da li što dani bereketa vedi kao što je dao bereketa iben teimi. E, i onda nasleda tu zanimljava vesela, kako, kako to spojite? Znači, ovaj, kao da ima neke kontradiktornosti u, to, u tome što je došlo u tom salavatu. I o tom se govorili učenjaci, pisali ima raznorazi pokušaja odgovora na tu stvar. Mi smo do došlo je u tekstu u Hadisa se da mali radimo tako i gotovo. Znalo razumeli, ne razumeli. Al kažemo nije to slučajno bez razrečeno. Jedan od od odgovora ti koji ode naveo Abdullah ibn, a dugata tema o tome govorio i i Ibn Kao što imamo i slišamo se u tome koji ima. Ja su bolji ljudi ili meleci? Ko su bolji, ljudi ili meleci? Meleci bez griješe, ne griješe nikako, ljudi griješi. A onda dođemo s druge strane melecima naređen da učini seđdu ljudima. Mele, melecima naređen da učini sećdu Ademu. Što će on učiniti Ademu ako se oni boli od Adema? Oni su pokorni, pošto je bezgriješni. Ademe grišan. Kako to on da razumije? Što? Zbog čega? Jako ima tu ko neki vid kontradiktornosti. Slišam sela je ovomo ovde, o kojoj su učinjaci govorili, onda pa se ovaj Fajda je za ove miselini neka, neka posebna fajda, ali eto, govorio, spisali učenjaci o njoj. Pa jedan od odgovora, za koje, kaže, abdula besam, da je to jedan od najboljih odgovora. Kaže da ostvari stvari Alu Ibrahim. Kaže, misli se pod Alu Ibrahim, porodca ili sljedbenici Ibrahima, da se tu misli, kaže, Jemio al-Nbiya mimbadi. Uh, kaže, misli se na sve vjerovijesnike koji došli nakon njega. Kaže, od njih je, kaže, nebinjuna, a od njih je Muhammed sallallahu alim sallam. Šta se ti moće da kaži? Znači, ovaj, sljedbenika Muhameda, od sljedbenika Ibrahima, svako, od njegovih sljedbenika, njegove porodice, od porodice, bukvalno, a i od sljedbenika Ibrahima, je bio Muhammed sallam sallam. Kao ću da kažem, da nima u tome kontraktornosti uopšte. Kako? Na koji način? Kaže, značenje toga kaže da se traži za vjerovijesnika i njegovu njegove potomke, njegovu porodcu, salat ili salavat, kao što kaže koji bio salavat za sve vjerovijesnike, od Ibrahima, ali selam, do Muhameda, salavat, salam. Kaže, u tom kontekstu onda ima smisla, jer je tu veći broj vjerovijesnika, veći broj sljedbenika. I u tom, su, u tom kontekstu onda su oni, u o im fadlu nego pojedinačno eh, eh, Muhammed sallallahu selam i njegovi sledbenici. U tom kontekstu kad jedan od odgovora za kaže da je najbolji od odgovora. Eh, kaže zašto kaže linen malum nah kulluha takunu afdal min salati linbi sallallahu alayhi wa selleh. Jer kaže da da, da se donvese, donese salavat na poslanika sallallahu na njega samog. Uh, kaže uh, manje a manje je vrijedno odnosno bolje je da se donese salavat ovakovo poređujuće na Ibrahima i sve sljedbenika koji su došli nakon Ibrahima od vjerovjesnika i drugi koji su slijedili Ja ne znam koliko vam zadovoljavajući ovaj odgovor i koliko je prihvatljiv a ovaj u svakom slučaju ovaj, imaju drugi koji su ako je ovo njemu najbolji prije, ovaj odgovor znači onda možemo onda možemo zamisliti kak su ovaj drugačiji odgovori ovaj Ono što kažemo, ali pati se, na, možete se shvatiti o nekim širijeskim zvar, znači, a, a, nije point da u svih zvarima koji su došli, nešto je pojašnjeno, ti moraš ono, skontati da je to tako i da se, ono što kažem, da mi se sleglo, mi se kaže no. Slegot, neseglo, došlo ovako u hadisu, ovako treba učit i selam malikom. Razumio ne razumije. Imalo ti mudrosti, nema mudrosti. Ovaj, sigurno nije nije spomenuto bez veze ni rečeno da je to sorič poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ima i drugi odgovor, znači otom se može des držat uopće, znači ovaj zašto je data? Zašto su poređanje traženje salavate i berekata Muhameda sallallahu alejhi ve na Ibrahim ali su znači, ako je Muhammed dolazi od od Ibrahima. Dobro. I to isto da kažemo, jel Muhammed sallallahu Ali ve sellem je bolji od Isa alihislam, el' tako? Pa preče je bilo da je Muhammed sam uzdignut na debesa, pa da dođe i presudni dan spušta nego Isa, el' tako? O, ko, znači učim da ta prednost Isa pa on dođe živ, još je živ, dan danas je živ i bit će živ doći presudni dan i doći, stomiče krst, biće svinju i tako dalje. A Muhammed sam za bolji od njega. A znači, oždakama znači možete napret od mnogih stvari filozofije ili neko će vam doći reći pa da, da Isa bio da shaba, tako? Poznata aj tako. Torđnja i subha. Što pa je zato što ga sreo poslanik sallallahu alejhi ve ko sretni uh, ko sretni poslanika sallallahu alejhi ve u imanu i umre na tome. A ovo ovaj još ni nije umro. Ja. Dobro. Subhanak Allahumma ve bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilajk. Ehvelesekmen. A? Andal Danu, danu, danu